Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Витяг із минулого поза часом. Довгі сходи. На початку епохи кризи, коли ентузіазм людства ще не був підкошений великим занепадом, усі країни об'єднали ресурси і зусилля, реалізувавши чимало великих проєктів для захисту сонячної системи. Творці цих грандіозних задумів Використали передові технології того часу, а подекуди і вийшли за їх межі. Проєкти на кшталт космічного ліфта, випробування зоряних ядерних бомб на поверхні Меркурія, а також прорив у опануванні технології керованого термоядерного синтезу, стали важливими віками в історії людства. Вони заклали основу для технологічного стрибка після закінчення періоду Великого Занепаду. Але Сходовий марш до них не належав. Його успішно забули ще до початку Великого Занепаду. З точки зору істориків, він виявився типовим прикладом імпульсивності й поганого планування, широко розповсюджених явищ на початку епохи кризи. Зразок недопрацьованої поспішно реалізованої авантюри. Окрім цілковитого провалу основної місії, проєкт нічогісенько не приніс для технологічного розвитку людства. Згодом розвиток космічних технологій рушив у геть іншому напрямку. Ніхто не пророкував, що за три століття ця невдача стане промінчиком надії для людства в кризовій ситуації. Як Трисоляріанам вдалося перехопити зонд із мозком Юнтяньміна, напевно, залишиться загадкою до кінця віків. Недалеко від орбіти Юпітера, один із кабелів, яким капсула кріпилася до сонячного вітрила, порвався, і Земля, не отримавши даних про елементи орбіти капсули, назавжди втратила її в безмежі космічного простору. Але Трисолярису, напевно, вдалося прорахувати нову траєкторію польоту капсули після розриву кабелю, бо інакше, навіть із їхнім рівнем технологій, навряд чи було можливо розшукати цей невеличкий об'єкт у безкрайому космосі поза межами Сонячної системи. Найімовірнішим поясненням може бути припущення, що софуни слідували за капсулою впродовж усього циклу прискурення, тож змогли передати елементи його нової орбіти. Але навряд чи софуни супроводжували капсулу аж до точки рандеву з Трисолярянським флотом. На її шляху були розташовані пояс Койпера і хмари Оорта, і проходження крізь них – могло сповільнити чи відхилити траєкторію руху. Проте, швидше за все, цього не сталося. Біспішне перехоплення капсули до певної міри виявилося щасливим збігом обставин. Можна було стверджувати майже певно, що капсулу з мозком Юнтяніна перехопив корабель першого трисоляріанського флоту, який, рухаючись із високою швидкістю, не намагаючись сповільнитися, пролетів Сонячну систему наскрізь. Його відправили в авангарді, тож він прибув на півтора століття раніше за основні сили. Завдання цього корабля так і лишалося загадкою. Після створення системи стримування за теорією темного лісу, цей корабель із рештою складу першого флоту змінив курс і рушив від сонячної системи. Земля надалі не відслідковувала його орбітальних параметрів, але якщо припустити, що він почав рухатися в тому ж напрямку, що й весь перший флот, то цей корабель цілком міг перетнутися з капсулою. Звісно, вони опинилися поруч лише приблизно їх все ще відділяла значна відстань, і якби корабель не мав точних даних про траєкторію руху капсули, то її пошуки і перехоплення лишилися безрезультатними. Точний момент перехоплення неможливо встановити через брак інформації, це сталося приблизно 30-50 років тому, ще до початку епохи стримування. Мотив перехоплення капсули трисоляріанським флотом цілком зрозумілий. Досі фізичний контакт між людством і трисоляріанами обмежувався лише краплинами тож можливість отримати зразок частини людського тіла виявився занадто спокусливою. Таким чином Юн Тяньмін зараз перебував на одному з кораблів першого трисоляріанського флоту, більша частина якого прямувала до Сіріуса, що у Великому псі. Його доля лишалася таємницею. Не було відомо, чи мозок під'єднали до апаратури і існував сам по собі, чи ж пересадили уклоноване тіло. Проте людство найбільше хвилювало іншим. Юн Тяньмі досі діє на благо людства. Це були розумні побоювання. Якщо його запит на розмову щінці не просто розглянули, а й задовольнили, то це свідчило про успішну інтеграцію в трисоляріанське суспільство і навіть набуття певного статусу. Наступним логічним, але не менш шокуючим питанням була його участь у нещодавніх подіях. Чи має він якийсь стосунок до того, що відбулося між двома світами протягом останніх 50 років? Але зрештою Тяньмін З'явився на авансцені в критичний момент, коли розпачливий настрою людей знову взяли гору і подарував усім промінчик надії. Коли людство почуло цю новину, першою реакцією стало усвідомлення того, що молитви мас були почуті, і ангел Спасіння явив свій лик. Рік сьомий епохи мовлення Томоко Дляченсінь, яка дивилася в ілюмінатор кабіни космічного ліфта, перетворився на суцільну напрямну рейку завтовшки 80 сантиметрів, що видавалася безкінечною, і зникала з поля зору, перетворюючись на точку в обох напрямках. Подорож уже тривала більше години. Чен піднялася на висоту тисячі кілометрів над рівнем моря, залишивши земну атмосферу і вирвавшись у відкритий космос. Землю знову оповели сутінки, перетворивши обриси континентів на туманні контури. Над головою з'явила чорна прірва, в якій ховалася ще невидима зістані 30 тисяч кілометрів – верхня станція ліфта, кінцева точка подорожі. Через це в пасажирів виникало відчуття, що вони мандрують дорогою, з якої нема вороття. Хоча Чинсінь мала освіту інженера аерокосмічної галузі, проте вона вперше опинилася в космосі, через три століття після здобуття кваліфікації. Аби керувати сучасними кораблями, їй не потрібно було проходити додаткове навчання. Втім, враховуючи відсутність у неї досвіду, Технічна служба пристала на пропозицію скористатися космічним ліфтом. Оскільки вся мандрівка проходила зі сталою швидкістю і майже ідеальною прямою траєкторією, проблем із перевантаженням не виникало. Ба більше, гравітація в кабіні ліфта також зменшувалася плавно і перетворювалася на повну невагомість на кінцевій станції, розташованій на геосинхронній орбіті. Іноді в полі зору Ченсінь з'являлися точки, які пропливали вдалині. Ймовірно, супутники, що оберталися навколо землі з першою космічною швидкістю. На цій висоті відчуття невагомості могло виникнути тільки під час руху з певною сталою швидкістю. Поверхня напрямної рейки була майже ідеально гладкою, тож рух кабіни не відчувався. Насправді, крейсерська швидкість руху кабіни становила півтори тисячі кілометрів на годину, що відповідало швидкості польоту на літака. Подорож до геосинхронної орбіти тривала. Приблизно 20 годин. І це вважалося над швидкістю переміщення в космосі. Чен Сінь пригадала, як Юнь Тянь Мін і ще під час навчання в університеті в одній із суперечок Палко відстоював думку, що дістатися космосу цілком можливо, навіть рухаючись із невеликою швидкістю. Якщо вам стане паливо підтримувати зростання необхідної потужності двигуна, ви можете досягти космічного простору зі швидкістю руху простої автівки чи навіть пішохода. Таким чином можна дістатися і місячної орбіти, але висадитися на поверхню супутника Землі не вийде, оскільки швидкість місяця відносно космічного корабля сягатиме позначки 3000 км на годину. То, щоб просто отримуватися біля супутника, кораблю все-таки доведеться розвинути значну швидкість. Чень Сін чітко пам'ятала фразу, яку Юн Тяньмін сказав наприкінці тієї розмови. Уявіть, яке це захопливе видовище, коли місяць пролітає у вас над головою на карколомній швидкості. Тепер вона переживала досвід космічного польоту на низькій швидкості, як Юн Тяньмін собі його і уявляв. Кабіна ліфта мала форму капсули, розділена на чотири рівні. Чен Сінь займала верхній, а особи супроводу розмістилися на трьох нижніх. Верхній рівень умеблювання нагадував номер розкішного п'ятизіркового готелю. Вміщував зручне ліжко, душ, проте розмірами був як кімната в університетському гуртожитку. Останнім часом вона постійно згадувала студентські часи та юнтяньміна. На цій висоті площа конуса земної тіні була незначною, і незабаром на обрії з'явилося сонце. Воно все залило яскравими променями, тож скло ілюмінаторів автоматично зменшило рівень пропускання світла всередину кабіни. Ченсінь, відкинувшись на спинку дивана, продовжувала спостерігати за нескінченно довгою лінією напрямної рейки, яка, здавалося, звисала прямо з чумацького шляху. Жінка намагалася побачити рух рейки або принаймні переконати себе, що бачить його, це споглядання мало гіпнотичний ефект, тож вона зрештою заснула. У напівдрімоті Ченсінь почула, як чоловічий голос кличе її на ім'я. Вона зрозуміла, що лежить на нижньому ярусі двоповерхового ліжка в кімнаті університетського гуртожитку, а світло й тінь на стіні змінюється з такою швидкістю, ніби вона мчить на авто повз вуличні ліхтарі. Оглянувши у вікно, Чен побачила віті знайомої стеркулії, за якою сонячний диск протікав небосхилом кожні кілька секунд. Але навіть коли сонце перебувало в зеніті, небо лишалося темним, сіяним зірками. Голос продовжував кликати. Вона схотіла підняти голову, аби озирнутися, але виявила, що її тіло випливає з ліжка. Книжки, склянка з водою, ноутбук також ширяли в невагомості. Ченсінь прокинулася остаточно і зрозуміла, що дійсно парить над диваном. Вона потягнулася, щоб схопитися за нього, але зробила це незграбно і полетіла до ілюмінатора, розміщеного вгорі кабіни. Піднявшись до стелі, перевернулася і, відштовхнувшись від ілюмінатора, повернулася на диван. У кабіні все лишалося на місцях, окрім часточок пилу, які танцювали в сонячних променях. Кілька зараз вона помітила, що до неї в кімнату піднявся представник Роз. Він приставлявся, але чинці не згадали його імені, який здивовано спостерігає за її кульбітами. Доктор Чін, ви ж казали, що до цього не бували в космосі? – запитав чиновник. Він усміхнувся і похитав головою. – А не схоже. Ви рухаєтеся, як справдешній астронавт. Чінсінь Сін і сама здивувалася. Перше знайомство з невагомістю не викликало паніки чи дискомфорту, жодних ознак нудоти або хвилювання. Натомість тіло розслабилося, ніби було частиною космічного простору, і повернулося у звичне середовище. Ми майже дісталися, – сказав чиновник, вказуючи на верхній ілюмінатор. Хін Сін подивилася вгору. Вона одразу відзначила, що бачить ознаки руху кабіни на поверхні напрямної рейки. А отже, кабіна сповільнювалася. Там, де закінчувалася рейка, вже можна було розгледіти верхню станцію на геосинхронній орбіті. Концентричні кола з'єднані між собою п'ятьма радіальними спицями. Будівля найпершої станції здавалася крихітною точкою в центрі, а кільця навколо неї додавалися в різні часи. Чим далі від центру, тим новішими вони були. Уся станція повільно оберталася навколо своєї осі. Чінсін побачила, що довкола станції розміщувалося чимало інших будівель. Подібне розташування було обумовлене коротким логістичним плечем для доставки будівельних матеріалів. Споруди мали найрізноманітніші форми і звідти здавалися нагромадженням ламких іграшок. І тільки опинившись поруч, можна було збагнути їхні істинні розміри та міць. Чінсін знала, що штаб-квартира її будівельної компанії «Зоряне кільце» який працює АА, розташована десь тут, але сказати де -то точно вона не могла. Кабіна ліфта прослизнула всередину масивної конструкції проти ваги, і частокол опор розрізав сонячне світло на безліч промінців. Коли кабіна зрештою опинилася з іншого боку конструкції, верхня станція ліфта вже займала більшу частину краєвиду, залишаючи Чумацькому шляху місце лише в просвітах між кільцями. Величезна споруда станції невловимо наближалася, і коли пасажири ліфта заїхали в неї, в них виникло відчуття, ніби вони потрапили в тунель. За кілька хвилин ззовні засяяли яскраві вогні. Кабіна дісталася пасажирського термінала. Приміщення оберталося навколо ліфта, і Чен Сін відчула, що в неї паморочиться голова. Кабіна від'єдналася від напрямної рейки і почала притискатися до платформи. Потім її трохи струсунуло, і вона стала обертатися разом зі станцією. Усе навколо знову знерухомило. Ченсінь із чотирма супровідниками вийшла з кабіни і потрапила до круглої зали. Оскільки цього часу інші кабіни, крім їхньої, ще не прибули, то зала здавалася надзвичайно порожньою і навіть покинутою. Ченсінь охопила відчуття, ніби вона тут уже бувала. Незважаючи на мерехтіння інформаційних вікон, можна було розгледіти, що основні конструкції зали виготовлені з матеріалів, які давно вийшли з ужитку, переважно не ржавіючої сталі та різних сплавів із вмістом свинцю. Звідусіль львіяло диханням століть. Здавалося, що вона опинилася не в космосі, а в залі очікування старовинної будівлі вокзалу. Ліфт, яким вони скористалися, був першим збудованим люстом, а верхній термінал ввели в експлуатацію у 15-му році епохи кризи. Він безперервно працював уже понад два століття і не припиняв функціонувати навіть за часів великого занепаду. Чінсінь відзначила наявність порил, які перетинали всю залу. Суттєва поміж для людей, щоб було... Зручніше пересуватися в стані невагомості. Вочевидь, вони були встановлені ще у процесі будівництва, бо нині прибулі використовують невеличкі портативні реактивні прискорювачі з ручним керуванням, розміщені на поясі чи плечі. Більшість 200-річних були з нержавіючої сталі, а деякі навіть із міді. Роздивляючись їхні затерті доторками незліченої кількості рук поверхні, Ченсін пригадала глибокі колії перед старовинними воротами давніх міст. Супровідники продемонстрували ченсінь, як користуватися реактивними прискорювачами, але їй зручніше було використовувати поручні. Коли вони дісталися виходу, увагу Ченсінь привернули кілька плакатів. Усі вони були старими, і більшість із них присвячувалися розбудові системи захисту сонячної системи. Один із плакатів зображав постать солдата в незнайомому Ченсінь одноструї, його нестримний погляд був спрямований кудись в Унизу був напис. Земля потребує саме тебе. На іншому, більшому плакаті розмістилася група людей різних рас та національностей, які трималися за руки, утворюючи щільну стіну на тлі блакитного прапора ООН, що займав більшу частину малюнка. Напис закликав «Із плоті й крові своєї збудуємо велику стіну довкола сонячної системи». Ченсі не надто розуміла стилю плакатів, бо їх творці, вочевидь, послуговувалися зразками агіток часів ще до її народження. Вони намальовані на початку великого занепаду, пояснив представник Рос. Це був короткий період панування на землі, авторитаризму, диктаторських режимів і воєнного стану. А далі все полетіло шкереберть. Життєві принципи, віра. Але навіщо зберігати плакати до тепер, щоб пам'ятати чи навпаки забути? Новоприбулі опинилися в довгому коридорі, що вів від зали прибуття вглиб станції. Він був круглим у поперечному перерізі, ідеально прямим і здавався безкінечним. Ченсінь збагнула, що вони перебувають всередині однієї з п'яти радіальних спіць станції. З першою подорожне пересувалися в стані невагомості, але незабаром почали відчувати силу тяжіння, створювану відцентровою силою. Спочатку відчуття було слабким, але достатнім, аби зрозуміти, де верх, аденис. низ. Коридор раптово перетворився на бездонну, глибоку западину, куди вони провалилися. Ченсінь відчула, що в неї знову паморочиться голова. Але побачила, що на стінах колодязя прикріплено чималу кількість поручнів. Якщо вона зрозуміє, що швидкість вільного падіння вже зависока, то зможе вхопитися за них і сповільнитися. Вони швидко дісталися першого перехрестя, і Чінсінь поглянула ліворуч і праворуч це було перше кільце станції. Його площина здіймалася вгору в обох напрямках, ніби вони опинилися в найнижчій точці неглибокої долини. Чінсінь помітила з обох сторін коридора спиці червоні вказівники, які засвідчували кільце один. Сила тяжіння дорівнює 0,15G. По обидва боки вигнутого вгору кільця розташовувалися акуратні ряди дверей, які час від часу відчинялися і зачинялися. У середині кільця було дуже велолюдно, а пішоходи, хоча завдяки мікрогравітації могли стояти вертикально та йти звичним кроком, переміщувалися жебівчими стрибками за допомогою прискурювачів. Після першого кільця сила тяжіння продовжувала зростати, і пересуватися далі за допомогою вільного падіння було вже небезпечно. На стінах колодязя з'явилися два ескалатори, по одному в кожному напрямку. Чень Сінь роздивлялася людей, які їхали поруч із нею чи у протилежному напрямку. Вони не надто переймалися своїм зовнішнім виглядом і були одягнені в строкату мішанину, як і жителі земних міст. На стіні колодязя мерехтіла значна кількість великих і малих інформаційних вікон. Деякі з них транслювали випуски новин із сюжетом про те, як Чін Сінь понад 20 годин тому сідала в кабіну космічного ліфта на Землі. Але зараз її з усіх боків обступили четверо супровідників, до того ж вона вдягла великі сонцезахисні окуляри, тож лишалася невпізнаною.